Розділ 5. Полковник Федман Касат крізь завісу пилу йде за бронламію та отцем гойтом до нефритової гробниці. Він збрехав ламії, адже його щиток нічного бачення і сенсори працювали добре, незважаючи на спалахи електричних розрядів у повітрі. Здається, найкраща можливість зустріти тиря – це слідувати за ними. Чоловік пригадував полювання на скелястого лева на хевроні, де прив'язують цапа і чекають на появу хижака. Дані індикаторів, які він розставив навколо, вискакують на тактичному дисплеї полковника і промовляються через імплант. Він пішов на прорахований ризик, залишивши Вайнтрауба із донькою Мартіна Селена і консула спати в таборі, захищеному хіба що автоматикою та сигналізацією. До того ж, дуже сумнівно, що він зміг би зупинити ктеря. Усі вони наче припнуті кози, яким зостається лише очікувати. Та ще й жінка-фантомна м'я монета, яку касат прагнув знайти, перш ніж загинути. Вітер продовжує здійматися, тепер він свистить навколо військового, знижуючи видимість до нуля та барабанячи по броні. Дюни горять від розрядів, мініатюрні блискавки трещать навколо його ніг і черевиків. Чоловік крокує, намагаючись отримати чіткий тепловий слід брон. Інформація струменить з її відкритого комлогу. Відкриті канали Гойта повідомляють лише, що він живий і в русі. Полковник проходить під видовженим крилом сфінкса, відчуваючи над собою невидиму вагу, що нависла, наче підошва черевика. Тоді він повертає в сторону долини і бачить нефритову гробницю, якої, якщо не брати до уваги самого лише холодного контуру, просто не видно в інфрачервоному діапазоні. Хоть саме входить у напівкруглий отвір. Лам'я за 20 метрів позаду нього. Нічого більше не рухається. Сховані ніччю табурою індикатори, залишені касадом у таборі, говорили, що сол із дитиною поснули, а от консул – ні. Він лежить завмерше. Більше навколо нічого не відбувається. Військовий знімає гвинтівку із запобіжника, він так швидко і широко крокує вперед. Він усе віддав би зараз за доступ до супутника спостереження, до його повної системи тактичних каналів, замість того, щоб мучитися з окремими картинками розбитої на фрагменти ситуації. Він щолиться під панцером і простує далі. Бронламія ледве повзає останні 15 метрів свого шляху до нефритової гробниці. Вітер переріс у сильний шторм і продовжував дущати, збиваючи її з ніг. Двічі вона падає головою у пісок. Блискавка зараз уже справжня. Вона розриває небо спалахами, що освічують оповиту мерехтінням гробницю. Двічі вона кличе Гойта, Касада, чи ще когось упевнена, що ніхто у таку бурю в таборі не спить. Проте комлог та імпланти відлунюють лише статикою. Їхні частоти ловлять тільки шум. Упавши вдруге, Ламія стає на коліна і дивиться вперед. Після тієї миттєвої тіні когось біля входу, вона більше не бачила слідів пана отця. Брон стискає батьків автоматичний пістолет і зводиться на ноги, дозволяючи вітру проштовхати її останні кілька метрів. Зупиняється перед напівкруглим отвором. Чи то через шторм і його електричне шоу, чи то з якоїсь іншої причини, нефритова гробниця сяє яскравим, ядучо зеленим світлом, відблизько на барханах і забарвлює шкіру рук у трупний колір. Ламія робить іще одну спробу докликатися до когось по комлогу і входить у гробницю. Отец Лінар Гойт, представник Ізуївського ордену, що налічує вже близько 1200 років, мешканець Нового Ватикана на Пацемі і відданий слуга його святості Папи Урбана XVI, зараз вивергає брудну лайку. Гойт розгублений і охоплений болем. Широкі зали біля входу до артефакту звузилися вглиб. Коридор так часто замикався сам на собі, аж панотець геть загубився серед низьких катакомб. Поміж зелених стін він блукав лабіринтами, яких не пригадував, хоча й вивчав їх при денному світлі чи на мапах, що їх він забув прихопити із собою. Біль, той біль, який роками не відступав, біль, який невідступно супроводжував його скрізь із того часу, коли бікура прищепили йому дві хрестоформи, його і поля дюре, тепер загрожує втратою глузду через усе більшу інтенсивність. Прохід знову потіснішав. Лінар Гойт кричить, більше не усвідомлюючи цього, більше не розуміючи слів, що вириваються з нього, слів, яких він не вимовляв із часів дитинства. Він прагне звільнення, звільнення від болю, звільнення від ДНК та особистості отця Дюре, його душі, у паразитові на спині. І від необхідності нести прокляття власного фальшивого воскресіння від Христоформи на грудях. Та навіть ривучи від болю, Гойт розуміє, що на ці страждання його прирекли на бікура, тепер уже мертві. Загублене плем'я колоністів, воскрешуване христоформами так багато разів, що вони врешті стали ідіотами, пустопорожніми переносниками ДНК своєї і паразитичної, також були служителями, служителями ктиря. Отець Гойт, представник Товариства Ісуса, приніс із собою фіал з водою, освяченою його святістю, концекровану просфору з урочистої меси і примірник, що колись належав старовинному церковному чину екзорцистів. Зараз про ці речі він забув і вони лежать у кишені його сутани в плексигласовій бульці. Гойт знову наткнувся на стіну і реве. Сили болю тепер просто неможливо описати. Ціла ампула ультраморфію, яку він вколов усього 15 хвилин тому, вже не діє. Панотець кричить і дере нігтями одяг, зриваючи сутаном чорну блузу і білий комірець. Штани, сорочку і білизну, доки не лишається голим, трусячись від муки й холоду посеред осяйних стін нефритової гробниці, лихостовлячи у ніч. Він знову штовхає себе вперед. Нама отвер входить у кімнату, більшу, ніж будь-яка з тих, що він пам'ятає, по денних пошуках. Голі напівпрозорі стіни оточують пусту залу і здіймаються метрів на 30. Отець колінкує, опускає очі і розуміє, що підлога зробилася майже прозорою. Він дивиться вертикальну шахту під тонкою перегородкою підлоги. У ній в кілометрі нижче розчахнулося полум'я. Зала сповнена багряно-оранжевим пульсуючим світлом підземного вогню. Гойт перекочується на бік і сміється. Якщо це якась імітація пекла, створена саме для нього, то вона неправильна. Гойтове сприйняття пекла тактильне. Це більше рухається його тілом, так, наче крізь жили і кишки тягнуть колючий дріт. Пекло – це також спогади про голодних дітей на Армагасті та посмішки політиків, які відправляють хлопчиків гинути у колоніальних війнах. Пекло – це поступова смерть церкви за його життя, за життя дюре, коли з парафіян – це старі, які займають усього кілька лав у величезних соборах на Пацемі. Пекло – це єрі служіння заутрині зі злом, що христоформою тепло і безсоромно пульсує над серцем. Раптом шугнуло розпечене повітря, і отець спостерігає, як фрагмент підлоги посувається, відкриваючи люк до шахти. Кімнату сповнює сморід сірки. Гой тригочі з такої банальщини, проте через кілька секунд сміх заступають схлипуванням. Тепер він на колінах рве закривавленими нігтями хрестоформи на грудях і спині. Перехрещені рубці ніби світяться у червоному світлі. Священник чує ревіння полум'я під ним. «Гойте!» Він усе ще схлипає, повертаючись, і бачить жінку. Ламію на порозі. Вона дивиться повз нього кудись далі, здіймаючи старовинного пістолета. Очі їй просто вилазять з орбіт. Отець відчуває жар позад себе, чує стогоніння далекої печі, а десь горі раптом... Розрізняє скрегіт металу об камінь. Кроки. Усе ще роздираючи заюшений пруг на грудях, чоловік озирається. Коліна він стере підлогу до крові. Спочатку в очі кидається тінь. Десятиметрове громадя гострих кутів, шипів, лес, ноги, сталеві труби. Коліна і щиколотки навколо сіяні закругленими жалами. А тоді, між розпаленого повітря і чорних силуетів, гойд бачить очі. Сотня фасеток. Тисяча. Горять червоним, ніби промені лазера крізь два рубіни над ковром із залізних спечаків та ртутною грудиною, на якій вигравали вогні. Бронламія цілить із батькової зброї. Над гуркотом печі високо і монотонно відлуня ляскіт пострілів. Отець Лінарготь розвертається до неї і зводить руку. «Ні, не треба!» – кричить він. «Воно дарує одне бажання! Я мушу загадати!» Ктир, який був там за п'ять метрів, раптово опинився тут на відстані витягнутої руки від священника. Ламія покинула стріляти. Отець зводить очі, бачить, власне, відображення на злитому вогнями хромованому тулубі створіння. Утумить, бачить іще щось в очах ктиря. А з раптом той зникає. Ктир зникає. Гоїть повільно, відводить руку, майже приголомшено торкається горла і якусь мить спостерігає за червоним фонтаном, що біжить по руці, грудях, рестуформі і животі. Він повертається до дверей, бачить брон, шоковано та налякану. Однак тепер не ктирем, а не самим. Оцем Елінаром Гойтом, членом товариства Ісуса, і в ту ж секунду усвідомлює, що біль зник. Відкриває рот і хоче заговорити, та все більше червоного виривається назовні. Гейзер червоного. Священник знову дивиться вниз, і тільки зараз помічає, що він голий, і що кров скрапає з його підборіддя та груди. скрапає та л'ється на тепер уже темну підлогу. Лється, наче хтось перекинув банку червоної фарби, а потім він уже не бачить нічого, бо падає спочатку обличчям на підлогу і далі та глибоко далі, униз.